اریاض الصالحین حدیث نمبر 2 بن ظل السوا سلورتیا 1584 نمبر حدیث دے باب تحریم الغدر باب دے پبیاں د حرام والی د دوکه پوا دک دوکو کی دوکہ پلین دین کی دوکو کی دو کا باز دغې باره کې و بالله نه شوانې ر قال الله او تالله یا یو هلځ نامنو او ف بلوکو د ایمومنانو پوالی وکې بلووقول با کا مدلله پوور کوې وا د الله واوبلعادې پواې وړې پهوادو باندې ان العاد كانه تپوس تپوس کښې شوي دی تپوس شوي دی داسه اوګنا گویا ک استاد او واده تپوس شوي دی د واده داسه لحاظ لکه ته ویچې ځای په تپوس شوي انل عهدا کانه مسؤولا زما تپوس کوم د او تپوس شوي دی وعن عبد الله بن امن بن الله رضی الله تعالی عنہ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بنزل سوا سلوړه تیا نمبر حدیث دے ریاض الصالحین 1584 عن الله بن امن بن الله رضی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی الاسلامی 40 من کن فی کان منافقان سلور خوینه دی اوس او چوی دا سلور خوینه پایګه کان منافقا خالصن لوی باغہ منافق خالص اب خالص منافق وی چاګه دا سلور خوینه راځی و من کانت فی حسله منونا اوا سوچوی پای کی یو خوید دینا چې چاګه دا سلور خوینه رالل را خالص منافق او چا کیتی یو خوی را دېنا نو کان فی خصلت من نفاق من النفاق نو وی پای کی یو خید منافقت حتا تردی منافق دے ی دعا چپری دیغه نفاق لرا یو اذا تمن خانه کله چاغس را مانت کی خود ری نو اے خیانت کئ امانت کو با خیانت نکئ او لوی امانت هغه قران او حدیثو لوی امانت هغه توحید او دو سنت مسळा عالم لا الله دا مسله نصیب کلا او هغه د خلکو نه پټ کلا نو وجې د دنیا د سيزونو دا چونو د عزتونو د وجنا د یالي د وجنا نو دا لوی خیانت دی یا تعال چا په یوشیز باندې یو سیز او ګور زول په یوه ده په اوسیز باندې نوتبای کې خیانت نکې دا لچای اوسیز اواله ک دا بچي دا, دا شاګردان طلبه لوی والا عوام نارینه زنانا دا دې کې به خیانت نکې صحیح خبر به دای ترسه دیسره وسې mehnat کې او دوی موعظه حدسا کذبا او کلا چې خبرې کوي نو دروغ وایي مدارس بجوړ کی د بچت پوس نه د توحید د پوس نه دی د قران د پوس نه در و در و در در دی درجات او درجات اعلی او درجات اعلی با درجو خپل پویم نېږي یار سفریدي کلی کې بیا داغه سي ګرځي چې نور سنین نو چې قران ذکروي نو قران تلاوت خو بخای کنه چې قران ذکروي نو کور کې خو بخای کنه قران خو بخور او مور او پلار ته غي کنه په خپله محل کې نو قران په زدنکه درجه هغه پلارو ورو موړو خوته خودل شي سرم سرمو سدا د قرآن زذكرا فهم مقصد یادول ضروري دی پاګای باندې د عقيدي اصلاح ضروري ده و اذا خاصما فجر او کلا چې جگلکه نو کنزل بګي په جگړو کې متفقون الے. وعن ابن مسعود وابن عمر رضي الله تعالى عنهم قال قال قال النبي النبي صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامه ده پارا ده هر یو دو کباز به جھنڈای پورت د قیامت کې ده هر دو کباز ده هر یو د خلاف کون کې داغه بجندای پورس د قیامت کې ویلی به جی هاجی غدره دا غفلانه حدا د فلانې د غداره د قیامت پورس په په دي طریقا په میدان د قیامت په خلکو کې اگر سوا کولې شي ابشر مولې شي ویلی به شي هاجی غدره فلانن دا جندد دوکه د فلانی دا چاغه دوکه کړی وا متفق علیه اتفاق لشه په دې حدیثه البخاری او مسلم وعن سید خضری رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال نبی علی السلام ویل لی کله غادر لی واون عند استی یوم القیامه د پاره د هریو دو وکواز د پاره د هریو خیانتگر د پاره د اریو ماته اون کی دل لکل غادر د پاره د هر یو غددار چا غددار کلي داوا مسرا لواء جنډ بوي اند استي دو کو ناتي دا غ سرا يا دا غ پکو ناتي به جنډوالالي يومل قيامه پورس ده قيامت کي پورس د قيامت با دا غ پو هدا وزینو جنډي والالي يو تفعو له پروتوکولې بشید د پاره جاندا پاندا ضد دوکړه چې سور دغه دوکوا نو دورب جندوی کله غوا نو جنده وولی کډیر و نو جنده او چتئی الله خبر سے خلکو ولا غادر اعظم غدرن من امیر عامه او نو یا ساتې چې وَلَا غَا دِرَا عَلَى خَبَرْسَي خَلْقُو وَلَا غَا دِرَا عَعْزَمُو او گورا او نو او دوکا کونکے دیر لیپا دوکا کې من امیر اممہ دا امیر اممنا اغا امیر چا مخلقو منتخب کلی اغای مشر جوړ کلی او دا تولو نا زیاد غدار دا غداری دا چې دا اغه خلکو سره بیا غداری غد کړي چا عوامي غوړي کې عوامي منتخب کې بیا یې سملې تلال شي او دا اغه خلکو داله کې سره غداری کړي او دا یې پر سر آغا پسر سودا کړي نو لټون لوي دوکباز اغه دې یا خلکو امیر جوړ کړي او جماعت دپاره اوغه غداری دا عوام سره کړي نو دا غنه بزیات ته پوسکی او لوی غداری مسلم رواه مسلم نقل کرد ال امام مسلم وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام وقال الله تعالى يريد الله تعالى سلاسۃ سلاسۃ الله يريد ذیک ساندی انا انا خصم يوم القيامه زبجغلكم داغی سرا پرز د قیامت کی ا الله وې ز قیامت فوروزبه ز دا غیس را جګړ کوم یو رجلن اغه سړی اعتابی اعتابی یواک چاغا ور کول کی زم ما پونومانې ور وک زما پونومانې یو شی چاله ورک او زما پونومي وایي زما پونومانې لو زکو جزال لو زکو ما د پاره دې چې په لامې قسم دې جزال لو زکو یا شیبدر کوما ثم غدرا بیا ایلوزمات کو یعنی الله یې په ما باندې قسم وکاو او بیا اکار اونکو ها ما سره دوه کو کلا ما سره اوکلا هغه لوځه زما په نوم باندې او بیا دوه کو ما سره خلکو سره او دوی زموږ بازارګه څنګه جګړه کوم قیامت کې او را او دوی ارسلی سب جگلکم با حرن چا خرسک یو وسلره با رجلن چ خرسه کای یو وسلسله فا اکلسمنو نو وی خلق نو وی خلق مدا هغه خرسک په چن روپو باندي اوغا اوغا روپي بیاو خلې په خوا به خزه خلقو خرسوري پاغه به پیسې اغستې دارنګي خلق به خرسو فاکل سمنه نو به خور قیمت داغي داغي قیمت به خو له ا خلق به خر سو داغي قیمتونه به خولل داغه سبازه جگاله کوم قیامت کې او درم و رجلن استاجرا جیرن فاستوفا منه ولم يوتي اجر او درم غسله چاغه مزدری وکلا مزدری درم هغه کس چاغه مزدری داغه صدا مزدری وکړه چې مزدور په مزدری هغه ونیو چې طلب د مزدری وکړه داغه په مزدری یعنی یو مزدری سره مزدری وکړه نو فمنو له pore واغه سمنو داغه کار مزدری طلب د مزدری وکړه داغه نه دا یو مزدری چې ما سره نن دیاله وکړه نن سره مزدری وکړه ما نو کریو که نفسته و فامنو نو پوره واغسته نو پوره که داغه نکار اغا دیالی تی پوره واغسته دا این کاره تی واغسته دا او چو وقت پیسو راگه نو ولم یعطی عجرهو اووره نکاغه تا مزدوری داگه مزدوری اغا تاونکلا عجرهو تاونک رواهو البخاریو نو دین خلق پده که گیرده پسی تی نیوري وي نن بو کار کوا او چرس پروشي نه بيځه ته زمانه والا نا الله وزبيته عالم ما ته يو د یو مال ډير شکایت او کس نوکه مي وي نيرا کي هميږي اس پروانک ما کو ني مخابا کي پدي ولم يعتي اجر او رن کا غته مزدوري دا مزدوري او لور کا د و جنابل حديث کې راځي چې سو فور اغا تربل حدیث کرا جی چداغ خول اللہ آغاناو چشوی ندا ناغل نا مزدوری ورکا رواح البخاریون قل کرے دیر رئی مام بخاری قال اللہو بابن نحی عن المن بالعطیت ونحویات باب دی پا بیان دن نحی عن المن دزباتنی بالعطیع پورکولوکی او پا مسل دا غی چال دی توفا ورکلا چا سدی یو سیزو ن کوې یار د د دنیا د سیدونونه یو چې زور ورککو احسان دی او سره وکهناغ به پاغیبانې باتل بیا کې چا سرهنیکیو کې او بیا په احسان کې چې ما د سره داسې کړيو داسې کړی د دغې په باره کې منه دا قال الله تعالی تعالله ویل الله تعال یا یو هلله نه منله تو مباې لووي خپل خیراتونهبلمنې په باې والله زا پرهدو بدو الله ځنا کسانونفی کوونه واللوونفی سبي الله کسان, کسان چې خر کوې مالونه پهلاره دا الله کې سمه لاوت بروونه بیاور پسسې کوي مع غمال پسسې چې د خلرک مننس بعد نه والله ازا او نهردې وعن نبي زر ر الله او تعاانو عن نهبي صله الله عليه وسلم قال نه بیالی ستو سلام ولي س ستون درې کساندي لا یو کلې مهم الله یو ملقیامه چې خبرې بو ن ک غ سره الله پ وررض دقیاممت کې هغه درې قسم س الله خبرې نه کوي درې کسان دي چې خبرې بووسله نه کوي یو ولا ينظر اليهم او بنغري الله غت روتا په نظر در رحمت باندې ولا يزكيم او پاک بن کی غير الله د بوجونو دا غینا د ګناهونو نا هغه ګناهونو بوجونو کې وړاونوي ولهم عذاب اليم او ها داغه په اړه د دنیا قاله راوي واي ابو ذر رسول الله صلى الله عليه سلاسه ميلارن نو اول استاد خبره را نبی علیہ السلام درې ځله قال ابو ذر خابوا وخسروا خابوا وخسروا نقصان شو او خسروا او تاوانيان شو من هم سوق دی دا اهد الله پیغمبره دا خود تاواني او نقصان شو نو دا خلک سوق دی من هم سوق دي دا اهد الله نبي عليه صلواته والسلام یو المسبل والمنان والمنفق سلعه بالحلف الكاذب مسبل اغه سو چاغه وګدې خپلې جامې لاندې د ګټونه جامې د ګټونه کټې اغه ته والله پوره د قیامت نو په نظر د رحمت او د رپر به عذاب د ناګوی نو ګورا د صلو پنسي پاري په سي بازار کې غي په صلاح کې لېجي د ځکنه چې اهتمام نه کوي چې دا مونږه ها اوچت کو دا پنسي د پنسي د پندو سره به ساتي د ګټو نه به پورته ساتي کوم جوه کې غيري مونږوي ځکه دا تکبر نه دا لویوالي نه خه والمنانو اوا وګره زنانه با پینسی کته کوي گټي بپټه ساتي او سړي با گټي پور نه جامې پورته کوي نو خبره الټشوه زنانو بړيوالې اوچته پینسی لري او زنانا او نارینو په سي پنسي په پېزار کې راځلې شي خبره الټره مشبعات او باندې لعنت دي والمننان واکس چغ احسان کئ په غریبانی په غریب سره احسان وکي نو بیا اغه احسان غبن زبادي چې دامي کړي دامي کړي دا یو قسم اغه قید د خپل نفسو کوړ دی قیدی کې د نفسو اپدی دا غلطه درد ملاويږي نو قران زه کوي لاتوبدلوا صدقاتکم بالمن وذا وَالْمُنْفِقُوا سِلَعْتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَازِبِ او پو قسمونو دروق جنوبان دی اخپل سودا خرسی وَالْمُنَفِقُوا وَالْمُنَفِقُوا او اگا خرس ان کے دی سلعتو دخپل سودا وَالْمُنَفِقُوا او خرچکون کے دی خرس ان کے دی, دی سلعتو خپل دغپلې مبي دغپلې سودا بالحلف پا فاقسمونو دروغ جنوباندي قسم کوي په قسم د دروغو د پارو د دي چې دا سامان بازار کې کارشي رواج شو دا او په دروغ قسم کوي یا قسم کوي خپل مال وباسي د پارو قسم وې قسم نه لکه کده شې می په دې وروړي استان اپا کی روپای گٹھا نکوما اوپا کی پینزو روپای گٹی اگو را پل سودا خرسی پا دروغو وستان اپا گٹھا نکو دا منہ مچ گٹھا کوي وا گٹھا ہو که اسم که دا مو قسم مخرر رو خو مناسب گٹھا ہو گا لو په اللہو پا یور روایت کداغری در المسبل ازار رو و باز خرق کمشتا چاغه د نهکانو خلکو سره د غریباو سره خصلوک ایسان کوي یا سیز خبر کی یا اسي ور کی هوځه اچه اخير ور نو اغميو قسم دا غسر ایسان دي المسبل اذاحو وسوبه اسفل منل کعبهنل الخیلای اوی ځان د ان کې د خپلنګ د خپلې جامې لنګ وسوبه شجام دا غلاندوی دګټونا ل خوله دا د چلوپار دا د ت متک برنو نهه با ن افتخارې بغې باب د په با د ځان من نه کوو کې پهځان من نه افتخار د ځان ګنلو فخر کويول بغې او د ځون نه افتخار د فخر نهري فخر کوي په ځان باندې او په مالو دولت باندې فخر کوی زونم کې د نه نه قال الله ویل د الله تعال فله توزکوون فکوو وال ب من تقا مپ کو خپل ځانونه د الله خپوي پاچ چا پاک دی اتقا چې ځانې بچکو کوو الله پیخه خبر دی الله ویللی بل ځ کې نه سببیلو الله ځې نه یا ضمونونه الناس ب شلار پاک کسانو ده بلامتی پاک انسانو دا چایز نوم په خلکو کوي او يبغون فی الارض بغلا او لټی پس مکه کې فساد نامناسب اولائک لهم علیم ندا عذاب الیم نو دا کسان د لعذاب د درناک وعن عیاذ بن حمار رضی الله تعالی عنہ قال او قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله تعالی اوحى بشک بشکل طلا حکم کلمه تا انتهوا ضررو چې آجزیو کوي الله ما ته حکم کلی چې جز و کويحتته تر دی آجز و کوي لا یا بغ هله هدن چې زیاتې ظلم زلومونو کې و کس په بلبانې داسې پروګرام جوړ کوي چې یو په بلبانې ظلم نهوي ظلم نن خویا ټول زمونونه روان دی که اندرونی دیو کبیرونی دی کو کور دیو که محللا او که ملک دی او که دو کسانیو په بلبان ظلم کوي پارزه ولا يفخر احد علی احد او فخر دینه کوي یو کس په بلباندی ځان دی او چت نه غنډي له خوډه لوي ها له خوډه کوي على احد على احد فخر دنه کي اوقص په بلبان دي رواو مسلم قال ولي اهل لغتو البو يتعدي والاستطاله ذات قول فبللي ذات قول فبللي ذات بنه کي اورا ذات فبلله او ها اوګدواله اوګدواله دنه کي زاند فبلنه مخه کي کي ظلم جاته زان ده نو چته په بلباندی ځان او چت کی په بلباندی نزان به اوچته نا ځان او بلبانه کته کې کہ وا نبی هره را رضی الله تعالی نو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی عليه السلام ملي اذا قال الرجل كلا چوي يو صالح هلك الناس او چ هلاک د پاغ ټولو کې زیات حاله کې دون کېلهکه ټول خلک تهبا شو حالهنا حال خلککه اله فهو هم نو دغه ک ډیر حاله کې دون کې دی پرې خلکو کېروست روا هم مسللممون نهقلکی د ل ماې ممسلم وواتل مشهوره ااهله کو همره فلک او یا بې او نقل ده دی په نسب شوې واظنه یو او دا نه یزا د پاره دا اچھا پار خال شاوای علامه نو وی اذا دې خ بیان کړي دامه نزا دا اچھا په حق دا قال ذلک عجبا بنفسي چې خلق تباش نو دا خبر زکه کې عجبان بنفسي د پاره د تعجب کولو په خپل ځان چې زو ډیر ځان باندې غاویرې ما ما خو ډرخه کار کو خلک ته باش شو وجه بند د وجه د فخر کولونا د وجه د ځان غړګله په خپل ځان نه چې ځان ته غاویره دی او نور خلکو ته ووي چې دا حال دي ځان غاویره ګنی ځان ل ګنی ته سا غړل ل الناس او سپګوري خلکو ته ارتفاع االلیهم او ځان اوچت ګنی فغیباننددي ایسا بوله د خپل ځان چې زپاغي او چته ما فازا هو الحرام او دا حرام دي پوهه دا قسم حرام دي چې زو خو خلاصې مدرنو خلک تبا ده چې ځان پاغي او چته ځان پاغي زتمن کې یغې سپګنی او تعجب کوي خپل والده نو فازا هو الحرام او دا کار ده د حرامو دا, حرام دا سه بنوي چې خلک تبا شو او ز ما معنا و اما من قاله لمیرا فی الناس من نقص فی امر دین بیاجیزه هرچا اوسو دے, دے چوادے خبر الیرا فورا دا, دا چا چاوی نی په خلکو کې نقصان فکار د زندای کې دا غی په دین کې نقصان نه منځی نشتا زکات نشتا عقیدې نشتا بیا دیني کې دا قوانین او دیوې داخلو دا کو رنی خود دا, دا انسان تبادی بیلمازره وقالهو تحسزنن علیهم اوائده خبری لراد و وجد غم نپا غی خفاگان پا غی, خفا پا غی غم د صدا غی دی وجد خفاگان نپا غی چه پا کو رنی خفده پا غ کلی خفده پا کس خفده نو دا خبره کئی وعالد دینی او په دین دا غبان دی دیگر پا دین بانی خفدیم خبگان کارکی دیگر پا باندې باندی چه الک افلان حلق شو دین کی بی دین شو نو فلا باسا نو پا دیکی بیاسو گنا نشتا ایک پا دی ترکی ہوئی چه پاغی خب پا او پاغی د خبگان اظهار کهی نو بیا جایز دیم او کزان متقبرا کهی پاغی چه بچه ماو تاسو تبای نو بیا خنننیم قذاام دا رنګې ف سره هولو ولماو و ف دی ولماو او او بل اوپیانې کلې ددي ولماو وحتې م منداغه چا نه قاللهوو چې ویلې درممنل عمت د لالا ویل مت دل داغه آ موونهاع ماللی کومنو سنومونې دادي مالو کومن ارحمههم الله وقد اوزحته <صحیح> في كتاب الاسكار او تا کې داږي او ما کړو په کتاب الاسكار کې ما داږي او زات کړې مشكال جلد اول <مشکال> رواه <مشکال>